одного дня, може бути, що справжнього зимового дня, так романтичніше, він йде на озеро з за плечима і знає, сьогодні йому вдасться. Так він що, якийсь самогубець? запитав Лука. Та ні, чому, сказала Марта. Просто йому так страшно хотілося зробити подвійний тулуп, «Ну, а якби він навмисно ніколи не купив цих чорних ковзанів, він вічно водив би трамвай і був би безсмертним?» – не вгавав Лука. «А що було б, якби він купив собі білі ковзани? Що це за містична казка?» «Нічого не знаю», – відповіла Марта. «Я просто уявляю собі усе, що може статися в житті». Хочу-хоч так його трохи продовжити і розширити. Здається, Фіона, я знову його бачив. Хоча мені це могло приверстися, я надто мало сплю останнім часом, надто багато думаю, надто фантазую. Тарзан знову зник. Може, чоловік у помаранчевому костюмі забрав його з собою? Він виглядав, як засушена комаха, худий, кістлявий, цибатий, високий, дуже сутулий, з вузькими раменами. Він часто скоутував слину, і його великий борлак, то підскакував майже до самого підборіддя, то скочувався вниз. Марта смажила грінки, олія на пательні страшенно шипіла, і тому їй довелося майже кричати мав неправильні риса обличчя, надто глибоко посаджені очі, навислі над ними брови, в'язистий перебитий ніс, широкий рот, великий від стовбурщині вуха. Чи то від скромності, чи від того, що не мав певності у красі власної усмішки, рідко коли всміхався. На потилиці Прокльовувалася акуратна лисенка. Він носив окуляри з товстезними линзами і в негарній пластмасовій оправі. Курив погані сигарети, тому завжди смердів дешевим тютюном. Не користувався парфумами, часто забував поголитися, щоб обстригти нігті. Одягав казне що, не вмів говорити, знічувався і зайкався. Робив довжелезні павзи між словами. Повторювався і врешті-решт навіть він сам не розумів того, що казав. Його ніхто не сприймав серйозно. Чоловіків просто не помічали. Жінки жаліли і хотіли допомогти, тому ставали його подругами. Він вислуховував їхні слова, їхні сповіді витримував їхні ридання, готував їм каву, носив за ними торби, а згодом якось так випадково і раптово ставав їхнім коханцем. Якби він лічив, скільки коханок має, то в результаті збився б з рахунку, але він був надто невпевнений у собі і скромний, щоб займатися таким. Та й навіщо? Щоб похвалитися, все одно ніхто йому не повірив би. «Ну і навіщо ти мені це розказуєш?» – запитав Лука. Марта знизила плечима. «Просто. Я все розказую просто так. Ще вчора я дивився, як вона міряє панчохи, які я подарував. Сірі, чорні, сріблясті, білі, кавові, тілесні. А сьогодні?» А її немає. У мене страшенно потріскалися п'яти. Найголовніший закон екології все взаємопов'язане. Ну і ще ніщо не береться ні звідки? І не зникає безслідно. Може, моя хвороба й називається Невміння розробляти сюжети, але зате я прожила не одне, а масу життів. Залишилось? Дев'ять днів? Я скучив навіть за Тарзаном. Невідомо, напевне, що саме сталося з Лукою потім.